Цілком логічно вирішивши, що нічого іншого мені не залишається, я вийшов за столу. Добре, їдьмо. Витягнувши берету з шухляди, я замкнув її у сейфі, а відвідувачі тим часом вийшли до приймальні, напевно демонструючи, що вони в жодному разі не є моїми конвоїрами.